Bucuroși de oaspeți? Bucuroși, bucuroși, bucuroși da dar că nu știm cu cine avem onoarea. Ah, dragii mei, simteți încă foarte tineri și nu o cunoașteți ce Berta, ce? este cea mai bătrână și înțeleaptă barză din ținutul nostru ah! oh! <gători> Fiți binevenită în casa noastră, doamnă Berta. Fiți binevenită De câte ori aflu că a venit pe lume un copil, mă grăbesc și eu să vin să-i aduc Un dar. <gători> ce dar? Fel de dar, ce fel de dar? Ca să fie primit cu bucurie, părinții aleg ei darul pentru noul născut oh. Eu pentru cei trei năzdrăvane ai mei Am cerut sănătate Că e mai bună decât toate nu? Mulți Asta părinți mi-au cerut pentru odraslele lor Sănătate și viață lungă Alții noroc Alții bogăție Mă rog, ce i s-a părut fiecăruia Mai de preț Voi, dragii mei Ce vă doriți pentru fetița voastră? Hm? Eu știu eu um. Ce să-i cerem nevastă? Tu te-ai gândit? Cum să nu? Mi-ar plăcea ca fetița noastră să fie cea mai frumoasă din oraș Dar e frumoasă, draga mea, e tare frumoasă Eu care am văzut atâtea fetițe de seama ei, te încredințesc așa E tare, tare reușită, mă asta mică o așa vecină Ai nani, Poți să ne crezi, Cristina, dacă eu și vecina care suntem de aceeași părere Te rog să ne crezi E adevărat, dar eu vreau să fie cea mai frumoasă fetiță, nu numai din oraș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 Copila îl purta împletit în vrezi, două poziții. Nu-mi spune, bucle de aur, nu-mi spune, nu-mi spune, nu joc, spune, joc, sigur că mă joc De nu-mi De nu da. nu nu nu de spune, nu-mi place nu-mi Eu joc așa de, vesel. Hai, bucle de, aur. de ce nu Hai spune, de mi nu nu nu pe mine mă prinde imediat și ultimul dintre plichindei ha. Dar eu nu reușesc să prind pe nimeni, niciodată Păi dacă nu fugi, mai repede? Aș fugi eu, da. cosițele astea sunt așa de grele Parcă duc în spate un sac plin E, bine, bine, bucle de aur Dacă nu vreți de aprins la... hai l vadă la bătrânul pe E, are un măr cu mere așa cât pumnul Ne-a spus că putem lua din pom câte poftim E, da? ce zici de asta? Uite, bine mărul care îți place Îți faci vânt, săr Uite așa uh, Hop și haț Te ieși cu el în mână o, Și pe urmă nu ți rămâne decât țarăloanțe Uite așa Eu am cules cinci, unul și mănânc mm. Mm. Cum e? Ți-e gustos? Mm. Căci, eu am strâns prin buzunare vreo șapte uh, Îi dau și el, Olaf, că e mai mic Și n-ajunge până la creangă chiar dacă sare Ei, Tu nu e niciun, nu buclă de aur Nu? Dar de ce? ce? Cum să sar cu cosițele astea grele ca un pietroi? Abia merg, damite să sar o... Cosițele astea așa frumoase sunt atât de grele? Ia le în palmă și să vezi o, Mai ce dreptate, zic, ce, ce greu atunci? Da, da. Cum pot să le porți pe un meciar? Ce, ce să fac, ce să fac? Am părul strălucitor ca aurul și greu tot ca el o... Și crește mereu și mă trage spre pământ ca o gheară nevăzută Biata de tine Uite, uite, ca să nu fii supărată Ia două mere de la mine Și una de la mine Așa. Vă mulțumesc, prieteni Așa cum Mă duc acasă să-mi așez capul pe o pernă Că tare am obosit Fetița mea, biata mea, fetiță, ce se mai chinuie? Ce se și mai când chinuie? te gândești că de-năpa asta ce ne-a lovit, noi suntem vinovați. E, te vinovățiști fără temei Axel. Eu sunt cea oh. care a greșit. N-am ascultat-o pe bătrâna și înțeleaptă a barză. Am vrut să fac din copila mea o ființă nemai văzută la care toată lumea să se uite cu gura căscată. Lasă, da? las Dorința mi s-a îndeplinit, dar, biata fetiță, E tare nefericită Blestematul păr de aur Împiedică să se bucure de jocurile copilăriei Vai pe ea sărmană Lasă, vai. lasă, nu te mai văicării femeie Acum e prea târziu Când am luat noi amândoi Erai fetișcana cea mai plină de voie bună De pe meleagurile noastre Îți amintești Lumea îți spunea mai mult Zi cu soare decât Cristina Mi-aduc aminte, cum să nu E atunci, hai Iată, ștergeți lacrimile că nu o să plângi toată ziua. Te de copil, așa mă răș mai tare. Nu mă auzi, Axel. Abia adormit Eu, o femeie, mă duc să-mi văd de treburi. Ca am destule. Mine. O oh, că tare am arătă viața, am ajuns să trăiesc în casa asta. Ei, ia să văd cum doarme fetița mami, Ia să văd. Ce frumos! Ce frumos! Și ușor! Ușor că mă dază oh, Visează, biata mea copil. Ce leși și alerg Și sar, sar oh, Parcă zbor Ce-aș putea să fac să o ajut? Ce-aș putea să fac? Dacă n-am ascultat-o pe bătrână și înțeleaptă abarsă De ce n-am ascultat-o? Ți-ai amintit de mine, Cristina oh, O danță leaptă, Berta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 Adună-le cu grijă în căușul palmei și lasă-le ușor să alunece pe cosițele copilei. Așa? Așa. Oh, ce ciudățenie! Lacrimile s-au adunat ca un nor lucitor, un nor ce capul copilei ca o ceață. Trezește-te, bucle de aur! Rezește-te! Ah, ah, am hai. dormit! Ce greu am dormit! Ah, și, și se făcea că m-am conjurat un lor strălucitor. <gri> De da, ce asta? Ce, ce ușor mă am <gri> Cosițele de aur La locul lor, fetiță da? Doar că acum sunt două cosițe obișnuite Uuuh. Cum au atâtea fete De pe meleagurile noastre Iar firele <fie> sunt ușoare <fie> Și mătăsoase Greutatea cea care m-a apăsat Cum plița dus S-a risipit bucle de aur a zburat undeva departe Odată cu norul acela strălucitor Care a ieșit pe fereastră Și s-a pierdut în văzdu, oh, Îl vezi? Îl văd, îl văd sunt Mamă, mamă o să te sărut <gri> Din în brațele mele, fata mami Și pe dumneata mă duc <gri> și câtești Că mă <te> cunosc <gri> <gri> Mamă, da. afară? Nu am mai jucat atât de timp Du-te, fetița mami, du-te Ai, du-te repede <gri>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 Pletele ei sunt la fel de strălucitoare ca razele soarelui Of, ce zise Nina-i astăzi După atâtea săptămâni de neguri și ploi Nu-i așa? Da ca în ziua în care copila ta și a lui Axel a venit pe lume Așa -i. e și acum, draga mea, eu am să plec Mă grăbesc să ajung în casa unor tineri Cărora li s-a născut un băiețel Da? Ei, atunci trebuie să pleci înțeleaptă, berta. Drum bun și nu uita